Кадія Івановича. Гм, ага», сказав начальник, і потяглася пауза для настраху. Він сидів такий вишуканий, що секретарці захотілося убгати його в свою косметичку. Він моралізував, але у вухах Люсі автоматично роз'єдналися напівпровідники, і вона, киваючи головою, зирила на керпатті черевики та стрілки його штанів. Так задумалась, що мало не сказала уголос, Що за ідіотська звичка підбирати шкарпетки під колір сорочок? Так от Люсі почала розповідь з того, що й завжди. Ой, Макбет, упади. Оскільки їй було ніколи, а новина потребувала часу і часу то вона притисла головою трубку до плеча і строчила пальцями куплети брехні свого начальника, а язиком – дещо інше. Отже, прориваюся вчора в диско, узяла собі якоїсь холодятини, коли підкочується макарончик. Під горлом метелик, очі ангельські, дозвольте на парний танець. Який, який, кажу, парний. Піду, думаю, хай уколо виведе. А воно, що ти скажеш? Маслачками поріпує, і мені спину обмацує. Ей, ти що? Яка ж ви манісінька, каже, як мишка. Глянула на прищуватий лоб і думаю, студентик з ломбарду не вилазить. Словом, отгвинтилась і шукаю таксі як на зло Ані Колеса, а на годиннику тільки 035. Люсі, кажу собі, невже ти у таку рань потягнешся додому, щоб у ногах парш не завелася підину до набережної. Часом там нудьгують такі мундирчики. Уявляєш, Макбет, на тому самому місці стояв лімузин нашого. Моя душа передбачала сцену. Стою за кулісами-кущами, чекаю. І звідкись, і гори, почула голос нашого. Зашуміло гілля, і величезна, як людина-птиця, спустилась на лавку. За крило її тримався наш. Чуєш, Макбет? Хіба я коли брехала? Ящерка пробиралася у комірчину і годинами не зводила очей з бутля. Там були її діти. Коли під землею штормили гарячі моря, чи десь вивергалися вулкани, рідина коливалася. І діти, мов, оживали. Часом вона виповзала на подвір'я, ховалася у траві і стежила за старою жінкою. Коли та йшла з дому, ящірка бралася до роботи. Вона лізла у город, підкушувала коноплі, сонях і картоплю, а якось, Уздріла, що стара поливає за кукурудзою, і убралась туди. Оце воно земляне серце. Гриби були круглі, великі, як дощові краплі. Ящірка розламала один, на білому тлі кружалами чорні смуги. Вона впала, але тут же піднялась і накинулась на грядку. Болів і кривавий хвіст, який жінка одрубала заступом який тепер поволі одростав. тремтіли від перивтоми лапи. Уранці стара жінка побачила розвойовану грядку і пропащі гриби. Вона потопталася порепаними підошвами, посумувала і подумала, що гриби ростуть глибоко в землі. І не може бути, щоб після дощу не було молодняку. Потім пішла у комірчину і у темряві налила синові ліків зі свого бутля. Вона зовсім не зважала на те, що посудина була відіткнута. Тільки через тиждень стара прибирала в комірці і побачила на дні бутля щось чорне. Винесла на світло, на дні посудини плавала ящерка мати. Вона запеклася, і зелений трунок пасмами завис аж до горлечка. Стара сплеснула руками. Аркадій Іванович належав до тих чоловіків, чиї дружини мирно коливаються на бурях їхніх характерів, навіть тоді, коли подружні ланцюги брящать біля самих вух. Він справжній мужчина. І вже лише за те, щоб з отаким чоловіком недільного ранку пройтися містом, можна здмухнути пилок чужої пудри на піджаці. Ха! Тим більше, Нинішні любовні інтрижки не варті доброї зубочистки. Інша річ – звичка. Коли віддираєш цю коросту, виступає кров, а натомість ростуть нові пухирі. І як болять! Рогата вівця стала зрештою рабинею і царицею свого дому. Він тільки дивувався, як вона розмножувала кришталі й фаянси, як увивала мережівцями подружнє ложе і навіть його кабінет. Підлеглі сюрчки завжди хляпали щелепами від здивування, коли заходили, і це теж стало необхідним ритуалом начальника. У недуже високому товаристві рогата вівця любила пожувати сенсації. Спочатку скромно щось меркотіла з кутка, потім наступала, доки не ставала у коло, і зупинялась посередині, як удавочка. Відколи Аркадій Іванович зачастив на набережну,